Мета обряду Ашк-НТ досить проста – викликати і затримати смерть. Ті, хто вивчає окультну справу, знають, що для проведення обряду потрібні заклинання, три мали шматки дерева, чотири кубічні сантиметри мешачої крові. Та жодний чарівник, достойний носити чарівничий капелюх, не візьметься робити щось настільки неефектне. Чарівники добре розуміють, що коли увійдеться без величезних жовтих свічок, купи рідкісних пахущів, малювання кіл на підлозі крейдею щонайменше восьми кольорів і кількох казанів, то й братися не варто. Восьмеро чарівників зайняли позиції на вершинах великої церемоніальної октограми, вони вихилялися і камлали, розвівши руки так, щоб торкатися кінчиків пальців своїх сусідів. Та щось пішло не так. У центрі живої октограми гуснув туман та робив це неправильно, ніби не міг зосередитися. «Потужніше!» – наказав Альберт. «Більше сили!» На мить у тумані посередині з'явилась постать у чорному із осяйно-блакитним мечем у руці. Альберт вилаявся, упізнавши бліде обличчя під капешоном. Воно було не досить блідим. «Ні!» – заволав Альберт, заступивши в октограму і махаючи постаті руками. «Не ти! Не ти!» У далекому цорті Ізабел, зрештою, забула, як слід поводитися шляхетний пані, стиснула руку в кулак і врізала мортові точно в щелепу. Світ навколо них вибухнув. У кухні реберні розжарена петельня впала на підлогу, розлякавши котів. У головній залі невидної академії сталося все одразу. Це не зовсім так. Філософи домовилися вважати, що найкоротший проміжок часу, за який може статися взагалі все – одна тисяча мільярдів років. Колосальна потужність, яку чарівники приклали до світу тіней, раптом знайшла точку зосередження. Ніби впертий корок із пляшки, ніби згусток пекучого соусу з тюбика вічності, смерть вивелився прямісінько в центр октограми і вилився. Альберт тут трохи запізно усвідомив, що перебуває всередині зачарованого кола і кинувся до краю. Такі стяні пальці вхопили його за мантію. Чарівники, принаймні ті з них, що стояв на ногах і був при собі, були вкрай здивовані, коли побачили смерть у фартуху із кушенням на руках. «Чому вам так треба було все зіпсувати?» «Все зіпсувати? А ви бачили, що той малий на кою?» Огризнувся Альберт, який досі не втрачав надії вирватися з кола. Смерть підвів череп і принюхався. Звук його дихання перебив усі інші звуки в залі і змусив їх ущухнути. То був звук, який іноді чується на межу сну і яви, від якого зазвичай прокидаєшся в жаху і холодному поті. Ніби шурхіт за дверима страху. Ніби принюхався і жак, та не звичайний, а такий, що зминає живі огорожі і трощить вантажівки. Такий звук, який не хочеться чути вдруге, та й вперше не хотітиметься. Смерть поволі виструнчився. «То он, як ти мені відплатив за доброту, викрав мою доньку, образив мого слугу, ризикнув цілісністю самої дійсності і все заради особистої примхи? О, який же я був дурень! Як довго я дозволяв водити себе за ніс!» «Пане, якби ж ви були такі ласкаві мою мантію відпустити!» – почав Альберт, і чарівники почули в його голосі жалібні нотки, яких ніколи доти не чули. Смерть не звертав уваги. Він класнув пальцями, мов кастан'єтами, і фартух на ньому на мить спалахнув полум'ям і щез. Кошеня він обережно опустив на підлогу і лагідно відсунув ногою. «Хіба не дав я йому наліпшу в світі можливість влаштуватися?» «Саме так, пане, але зараз, коли ви все добре розумієте, навички, кар'єру попереду, перспективи, довічне працевлаштування...» «Так, саме так. Та чи не могли би відпустити?» Альбертів тон остаточно змінився. Командні фанфари зникли, замість них пищали благальні сопілки. Звучав він до смерті перелякано, але це не завадило йому упіймати погляд Рінсвінда і просичати. «Патериця моя, кинь мені патерицю! Доки він у колі, він не переможний! Дай мені патерицю, і я вирвуся звідти!» Рінсвінд сказав: Даруйте. «О, моя вина, що віддався слабкості того, що зватиму плоттю, бо точнішої назви для цього не маю. «Патерицю, дурню, дай патерицю!» – шепотів Альберт. «Вибачте, що?» «Молодець, мій прислужнику, що повернув мене до тями!» – вів далі смерть. «Не гаймо більше часу!» «Мою патери...» – повітря всередині кола ураз збіглося в одну точку – Полом'я свічок на мить витягнулося у вогняні нитки і згасло. Минуло трохи часу. Тоді десь із підлоги почувся голос скарбія. «Рінсвінде, дуже жорстоко з вашого боку отак взяти і загубити його патерицю. Нагадайте, щоби я виніс вам суворо догану колись днями. Дайте хтось вогню». «Не знаю, куди вона поділася. Поставив її тут під колону, а вона... «Ук!» «Он як!» «Збільшити добову порцію бананів цій мавпі!» – безвиразно сказав Скарбій. Спалахнув сірник, і хтось запалив свічку. Черівники потроху підводилися з підлоги. «Що ж, ми всі маємо засвоїти цей урок!» – повів далі Скарбій, обтрушуючи з мантії пил і краплі воску, а тоді глянув угору, чекаючи побачити на п'єдесталі статую Альберто Маліча. «Очевидно, що навіть статуї мають гордість!» Пригадую, що і сам я в перший рік навчання писав своє ім'я на його... Втім, неважливо. Пропоную встановити новий пам'ятник. Відповіддю на пропозицію була мертва мовченка. Скажімо, реалістичне золоте лиття, можливо, із крапленнями коштовних каменів, достойних нашого великого засновника. Радісно продовжив скарбі. А щоби ніхто зі студентів його не сплюндрував, пропоную встановити його у найглибшому підвалі і замкнути на замок. Дехто із присутніх помітно звеселився. «А ключ викинути?» – уточнів Рінсвінд. «І заварити двері!» – ствердно відповів Скарбій. Він щойно згадав про латаний барабан, ще трохи подумав і згадав про режим і фізичне виховання. «І потім закласти прохід цеглею!» – додав він. Усі радісно заплескали в долоні. «І викинуто муляра!» – підказав Рінсвінд, який саме увійшов в ритм. Скарбій насупився. «Не варто аж так захоплюватись!» У повній тиші, більше, ніж зазвичай піщана дюна, випнулася і осипалася, явивши зору хропунця, який видував з ніздрів пісок і обтрушував гриву. Морд розплющив очі. «Має існувати якісь слова на позначення того короткого проміжу часу між пробудженням і миттю, коли розум виринає з теплого рожевого ніщо». Ви лежите без жодної думки в голові, крім хіба підозри, що зараз вас ніби шкарпетка з мокрим піском у темному провулку, нас спогади, без яких ви могли би обійтися, і які здебільшого полягають у факті, що єдиним пом'якшувальним чинником у сприйнятті подальшого майбутнього є певність, що воно буде вкрай нетривалим. Морд сів і взявся руками за голову, аби не дати їй відпасти. Пісок поряд із ним заворушився, і от уже Ізабел сиділа поряд. У її волосці було повно піску, а обличчя було брудне від кам'яної пилюки. Деякі волосини на її голові посіклися на кінчиках. Вона тупо дивилася на морда. «Ти мене вдарила?» – запитав він, обмацуючи щелепу. «Так. Це ж треба». Він подивився у небо так, ніби воно мало йому про щось нагадати. Він мав примивати кудись, так йому пригадувалось, а тоді він пригадав дещо іще. «Дякую», – сказав він. «Звертайся, я завжди залюбки!» Ізабел підвелася і спробувала обтрусити пилюку і повутиння із сукні. «То як? Підемо рятувати ту твою принцесу?» – боязко запитала вона. Тут особиста внутрішня дійсність наздогнала Морта. Він схопився на ноги, видав придушений зойк, побачив перед очима синювати іскри і впав. Ізабел підхопила його під пахво і поставила на ноги. «Ходімо до річки», – сказала вона. «Гадаю, нам усім не завадить попити». «Що зі мною сталося?» Вона, ледь помітно, знизала плечима, досі допомагаючи йому тримати рівновагу. «Хтось провів обряд аж к енте. Батько таке терпіти не може. Каже, вони завжди його викликають у найменш зручні моменти. Та частина тебе, що була смертю, пішла, а ти лишився. Гадаю, якось так. Принаймні, говориш ти тепер так само, як раніше. А котра година? А у котрій жерці мали закрити піраміду, ти казав?» Морд примружився на піраміду царя запісоченими очима. Звісно, там уже орудували освітлені полум'ям смолоскипів постаті. Невдовзі, якщо вірити міфам, охоронці оживуть і вийдуть на нескінченний обхід. Він знав, що вийдуть. Він пригадував знання про це. Пам'ятав, як розум його був холодним, мов крига, і безкінечним, як нічне небо. Він пам'ятав, як його витягнули у небажане існування вмить, коли з'явилася на світ перша жива істота, і знання, що він переживе саме життя, житиме, аж доки останній з живого не відійде в обіцяний йому інший світ, і тоді його робота, образно кажучи, полягатиме в тому, щоб перевернути стільці, підняти їх на столи і вимкнути світло. Він пам'ятав самотність. «Не лишай мене самого», – сказав він тривожно. «Я тут», – відповіла Ізабел. Я буду поряд, скільки буде треба. Зараз північ, сказав він похмуро, сів навколішки біля річки цорт і схилив зболілу голову до води. Поряд хропунець пив із таким звуком, ніби хтось спускав воду з ванни. Це означає, що спізнилися? Так. Мені шкода. Якби ж я могла чимось зарадити. Нічим. Але ти принаймні виконав обіцянку, яку дав Альбертові. Так, сказав морд гірко. Принаймні це. Проїхав майже весь диск і з кінця в кінець. Має існувати якесь слово на позначення тієї крихітної іскри надії, яку не зважується помітити, бо боїшся, що саме уже визнання її існування змусить її зникнути. Як от коли намагаєшся роздивитись фотон. Хіба тільки короткома глянути на неї, дивлячись ніби повз, обходячи її, чекаючи, коли вона розгориться достатньо, аби явити себе світові уповні. Він підвів мокре від води лице і подивився на освітлений залишками сонячних променів, видно край, спробував пригадати той величезний муляж диска в смертному кабінеті, але так, щоб Всесвіт не здогадався, що в нього на думці. У такій миті здається, що ймовірність є надто крихкою, настільки крихкою, що, коли думати заголосно, вона злякається і зникне. Морд придивився до серцесвітніх вогнів, що майорили на тлі зірок, і прикинув, де вони з Ізабел, зараз. А де має бути столат? Отам. Північ. промовив він голос. Вже по півночі, заважила Ізабел. Морт підвівся, намагаючись притишити вдоволення, аби те не блимало, мов маяк на весь світ, і взяв хропунця за зброю. Сідай, у нас не так багато часу. Про що це ти? Морт нахилився, щоби всадовити її позаду себе. Це було дуже мило з його боку, та сам він при цьому ледве не випав з сідла. Ізабел чемно прибрала його руки і залізла сама. Хропунець затуптював на місці, ніби, відчуваючи мортове гарячкове збудження, чмихнув і загріб пісок копитами. «Питаю, про що це ти?» – Морт розвернув коня до відблизків призахідного сонця на горизонті. «Про швидкість темряви!» Гостроріз визирнув з-за парапету на мурі і застогнав. Іскриста стіна вже була за кілька кварталів від палацу, її було чітко видно в окторинному світлі, а шипіння вже навіть не треба було уявляти. Він чув зловісне дзищання випадкових частинок ймовірної дійсності, що розбивалося об стіну, перетворюючи свою енергію на звук. Сунучись вулицями, мерехтлива стіна зжерла святкові гірлянди із річки, смолоскипи і завмерли натовп, лишаючи по собі буденно-темні вулиці. Десь там за нею, думав устроріз, я спокійно собі сплю в ліжечку і нічого з цього ніколи не ставалося. От визончик. Він пригнувся, зліз із драбини на бруківку і побіг до головної зали, плутаючись у мантії. Просочився крізь вузьку, мов бійниця, між високих дверей, наказав охоронціві зачинити їх, підібрав поле мантії і побіг боковою галереєю, щоб не втрапити на очі гостям. У залі, освітленій тисячами свічок, Зібралася вся знать рівнини сто, і майже всі присутні сумнівалися в причині своєї тут присутності. А ще, звісно, там був слон. Саме слон переконав гостроріза, що він уже зійшов з реяк здорового глузду, та ще кілька годин тому слон здавався йому непоганою ідеєю. Підсліпуватість верховного жреця навела його на спогад, що на лісопилці на околиці міста цю тварину тримають у якості вантажопідйомника. Слон був старий, страждав на артрит і був украй ровистим, але в якості матеріалу для жертвопринесення мав виняткову перевагу. Верховний жрець точно його помітить. Півдесятка вартових боязко намагалися вгамувати тварину, чий повільний мозок раптом пригадав, що о цій порі його власникові слід бути в рідному хліві, де вдосталь сіна, води і часу на сни про спекотні ніжно-зелені хапонійські рівнини. Слон нервувався. Крім того, невдовзі виявилося, що однією з причин надмірної слонової бадьорості було те, що його хобот у предцеремоніальному сум'ятті намацав чималу амфору з вином. Слон добряче напився. Дивні образи проставали перед його старими очима, вивернути з коренням баубаби, бої за самиць із іншими представниками свого виду, величний біг вуличками хапонійських селищ та інші напівзабуті приємності. Ще трішки йому мартимуться рожеві чоловічки. На щастя, про це не було відомо Гострорізові, який нарешті зустрівся поглядами з помічником верховного жреця, перспективним юнаком, який далекоглядно вбрався в гумовий фартух і високі бахіли, і дав йому знак починати церемонію. Тоді Гостроріз рвонув до роздягальні для жреців і так сяк нап'яв на себе особливу урочисту мантію, яку для нього пошила придворна швачка, добряче порившись по запасах у пошуках мережева, блискіток і золотих ниток. Мантія вражала пишним оздобленням і могла би слугувати прикладом виняткового несмаку. Настільки виняткового, що навіть верховний канцлер невидної академії не посоромився у неї вбратися. Гостроріз дозволив собі п'ять секунд понасолоджуватися своїм відображенням у дзеркалі, а тоді начепив гостроверхого капелюха і побіг назад до дверей, де завбачливо притишив кроки, і поважно вийшов у залу, як і належить обіймачеві солідної посади. Він підійшов до верховного жерця саме тоді, коли Келлі рушила центральним проходом між рядів в оточенні пажів, які метушилися навколо неї, мов буксири навколо океанського лайнера. Незважаючи на вади старовинної сукні, вона здавалася гострорізові прекрасною. Щось було в ній таке, що збурювало в ньому. Гостроріз стиснув зуби і спробував зосередитися на проблемах безпеки. Він завчасно розставив охорону в стратегічних точках на випадок, якщо герцог Стогеліцький вирішить в останню мить втрутитися у порядок престолонаслідування. А ще весь час нагадував собі стежити за самим герцогом, який сидів у першому ряду і ледь помітно, але неприємно всміхався. Герцог упіймав погляд чарівника, і той поспішно відвів очі. Верховний жрець здійняв руки на знак тиші. Гостроріз з бочком підсунувся до старого, коли той повернувся обличчям до осердя і скрипучим голосом почав звертання до богів. Гостроріз знову глянув на герцога. «О, почуйте мене, о боги! Чисто бува не дивиться в закишилу кажанами темряву під стелию. О, почуй мене, сліпий тисячоки іо. О, почуй мене, великий офлере, в чиєму роті мешкає тисяча пташок. О, почуй мене, милостивий фатуме. О, почуй мене, е, е безпристрасна доле. О, почуй мене, семирукий секу. О, почуй мене, лісовий Хокі, О, почуй мене Гостроріза охопив жах. Старий недомомок вирішив порушити домовленість і мав намір оголосити весь перелік. На диску щонайменше дев'ятсот богів. І дослідники теології весь час знаходили нових. Богів вистачало б на кілька годин. Шановиве зібрання вже починало нетерпляче шурхотіти. Келлі стояла перед вівтарем, і обличчя її виражало цілковите обурення. Гостроріз пхнув верховного жерця ліктем під ребра, а коли це не допомогло, скаженно заворушив бровами до юного помічника. «Зупини його!» – просичав він. «Мало часу!» «Боги будуть незадоволені! Не настільки, як я! А я тут!» Помічник дослідив вираз гострорізового обличчя і вирішив, що багам вони колись потім усе пояснять. Він поплескав верховного жерця по плечу і щось прошепотів йому на вухо. «О, Штайке Гілю, Боже, е, самотніх коровічих хлівів! О, почуй мене! О, що в нас тут? Що?» – шепіт. «Це дуже незвично. Гаразд, гаразд, перейду одразу до е, виголошення родоводу!» – шепіт. Верховний жрець насупився на гостроріза, чи принаймні в тому напрямку, де, на його думку, мав бути гостроріз. О, ну гаразд, принесіть олії й пахущі для помазання на четвірковий шлях!» Шепіт, шепіт. Верховний жрець посмурнішав. «Я так розумію, що коротка молитва взагалі е -е, не розглядається», – кисло запитав він. «Якщо дехто не вирушитиметься, – стримано сказала Келі, – буде біда». Шепіт. «Не знаю, що і сказати», – відповів Верховний жрець. Людям, мабуть, взагалі вся релігійна частина церемонії буде зайва. Ведіть сюди того клятого слона, коли так. Помічник перелякано глянув на гостроріза і помахав вартовим. Коли ті повели свого хиткого підопічного, покрикаючи й поштовхуючи його гострими кейками, жрець боком підійшов до гостроріза і щось йому дав. Той глянув униз. Це була непромокальна шапочка. А потрібна вона? Він дуже побожний. Можливо, знадобиться маска з трубою. Слона підвели до вівтаря і з деяким зусиллям змусили стати навколішки. Слон гикав. «Так то де він?» – гаркнув верховний жрець. «Покінчимо з цим е, фарсом!» Помічник зашепотів. Жрець послухав, скорботно кивнув, взяв жортовний ніж із білим руків'ям обома руками і підніс його над головою. Усі завмерли, затамувавши подих. Жрець опустив ніж. «Де переді мною?» – шепіт. «Ні, я точно обійдуся без вашої допомоги, юначе. Я приносив у жертву чоловіків і хлопчиків е жінок і тварин впродовж 70 років. І коли я не зможу тримати в руках ножа, тоді можете мене ховати» і опустив ніж у різкому ударі, який винятково завдяки випадковості неглибоко поранив слонові хобот. Тварина оговталася від замрія дрімоти і заволала. Помічник у панцирі озирнувся, побачив пару налетих крові очей над збужеволілим хоботом і в один стрибок перескочив через вівтар. Слон лютував. Нечіткі і заплутані спогади заполонили його пронизану болом голову, спогди про вогонь, крики, людей із сітками, клітками і списами про довгі роки тягання вантажів. Слон підніс хобот, вдарив ним по вівтарю і навіть сам з того трохи здивувавшись, розбив його надвоє. Підхопив дві половинки вівтаря бивнями. Він спробував викорчувати кам'яну колону, але безрезультатно. А тоді, відчувши раптом потребу подихати свіжим повітрям, артритично рвонув між рядів до виходу. Він вдарився в двері на повному ходу і, сп'яніли від поклику крові і випитого вина, виламав їх разом із рамою. Двері злетіли з завіс, а слон із рамою на шиї пронісся внутрішнім подвір'ям, виламав ворота в мурі, відригнув, прогримів поснулим містом, а тоді, набираючи швидкість, вловив у нічному бризі знайомі запахи далекої і рідної хапонії і, здійнявши хвіст, пішов на поклик батьківщини. У залі здійнявся пил. Було чуто розгублені крики. Гостроріз прибрав капелюх із очей і підвівся на руки і коліна. «Дякую», – озвалася Келі, яка лежала під ним. «А чого це ти на мене кинувся?» «Інстинкти підказали мені захистити вас, ваше величність". «Може, інстинкти, але...» Вона майже сказала, що слон важив би менше, та, побачивши його велике, серйозне і вкрай червоне обличчя, вирішила втриматися. «Поговоримо про це потім», – сказала вона, сідаючи і обтрушуючись. А поки що, гадаю, варто відмовитися від жертвопринесення. А ще я поки що не величність, а тільки високість. І якщо хтось дасть мені корону. позаду них клацнув запобіжник. Чарівник нехай тримає руки так, щоб я їх бачив, сказав герцог. Гостроріс повільно підвівся і розвернувся, і з герцогом був десяток кремезних і дуже серйозних чоловіків, таких чоловіків, чия робота полягає в тому, щоб височити за спиною таких, як герцог. При них був десяток великих і серйозних арбалетів, чиє призначення було мати такий вигляд, ніби вони от-от стрельнуть. Принцеса зіп'ялася на ноги і кинулася до дядька, та гостроріз перехопив її. «Ні!» – тихо сказав він. «Він не з тих, хто триматиме вас зв'язаною в підвалі рівно стільки часу, щоб миші встигли перегристи мотузки і дали врятуватися від води, що наступає. Він не з тих, хто вб'є вас на місці». Герцог вклонився. Гадаю, можна вважати, що боги сказали своє слово, – озвався він. Очевидно, принцеса трагічно загинула, і розчевив скажений слон. Народ плакатиме за нею. Я особисто оголошу тиждень жалоби. Ви не зможете, гості все бачили, – почала принцеса таким голосом, ніби отот -от заплаче. Гостуроріз похитав головою. Він бачив, як вартові ходять між роздратованих гостей. Вони не бачили. Ви й не уявляєте, скільки всього вони не бачили. Особливо, коли вони дізнаються, що бути затоптене скаженим слоном – це заразно. Від цього у вісні можна загинути. Герцог задоволено засміявся. «А ти дуже розумний, як для черівника», – сказав він. «Та я поки що пропоную вигнання». «Вам це з рук не зійде», – застеріг Гостроріс. А тоді трохи подумав і додав. «Точніше, може, і зійде, та не смертному одрі ви про це шкодуватимете і волітимете» він замовк з відвислою щелепою. Герцог озирнувся, щоб зрозуміти, куди той дивиться. То що там чарівниче? Що ти там побачив? Це вам це з рук не зійде, істерично повів далі гостроріз. Бо вас тут навіть і не бувало. Цього всього ніби не було, хіба ви не розумієте? Стежте за його руками, наказав герцог своїм людям. Тільки пальцем не стріляйте. Він знову розгублено озирнувся, Чарівник начебто знав, про що говорить. Звісно, чарівники іноді бачать те, чого немає. «Не матиме навіть значення, чи ви мене зараз вб'єте!» – захлинався густро «Бо завтра я прокинуся в своєму ліжку, а цього всього ніби і не було ніколи. Воно вже пройшло крізь стіну». Ніч котилася диском. Звісно, вона завжди була там, ховалася в затінках, ямах і підвалах. Та коли повільне денне світло відпливало за сонцем, озера і ставки ночі розповзалися, зустрічалися одне з одним і з'єднувалися. Світло на диску рухається повільно через щільність магічного поля. Світло на диску не таке, як в інших світах. Воно трохи доросліше, пожило на світі, а тому не бачить сенсу в тому, щоб намагатися встигнути одночасно всюди. Воно знає, що хай як швидко рухатиметься, темрява встигне раніше, а тому просто зайвий раз не переймається. Північ плила над землею, мов оксамитовий кажан, та швидше за неї крихітною іскрою на тлі темного світлу чвалав хрупунець. Копита його висікали з повітря ревучі вогняні потоки, м'язи його рухалися під гладкою шкірою, мов змії в олії. Вони летіли мовчки. Ізабел однією рукою обіймала Морта за пояс і спостерігала, як навколо іншої долоні миготять іскри в усіх восьми кольорів веселки. Крихітними тонкими цівками світло стікало з її руки і відблискувало на кінчиках волосся. Морт повів коня нижче, і хрипуча хмара, що розтягнулася на багато миль, лишилася над ними. Тепер остаточно ясно, що я божеволію, пробурмотів він. Чому ти так кажеш? Щойно бачив там низу слона і подумав нічого собі. Глянь уже попереду столат. Ізабел визирнула з замортового плеча, далеко попереду маяло світло. «Скільки в нас часу?» – нервово запитала вона. «Не знаю. Мабуть, кілька хвилин». «Морта, я раніше не запитувала». «Про що?» «Що ти робитимеш, коли ми прилетимо?» «Не знаю. Я сподіваюся, що якось на місці розберуся, що матиму якісь підказки». «І як?» «Їх немає. Та ще є час. Альбертове заклинання може спрацювати, а я...» Морта охопив жах, і він замовк на півслові. Склепіння дійсності випиналося над палацом, мов мертва медуза. Ізабел промовила. «Що ж, гадаю, час уже майже вийшов. Що тепер?» «Триматися міцно!» Хропунець влетів крізь розбиті ворота муру навколо палацу, загальмував обруківку, висікаючи копитами іскри, і устрибнув у залу крізь те, що колись було головними дверима. Перламутрова стіна дійсності здійнялася і пройшла над ними, мов хмара крижаної пари. Морд бачив попереду розпливчасті постаті Келлі, Гостроріза та кількох кремезних чоловіків, які падали на підлогу в пошуках порятунку. Він упізнав герцога, витягнув меч і зіскочив із сідла, щойно оточений парою кінь спинився. «Не смій до неї пальцем торкнутися!» – заверещав він. – «Бо голову відрубаю!» «Ах, це так ефектно!» – сказав герцог, витягаючи меч. – І дуже незрозуміло. Я... Його очі зробилися немов скляні. Він завмер і повалився до лілиць. Гостурері запустив великий срібний свічник і вибачливо всміхнувся Мортові. Морт розвернувся до вартових, клинок смертеного меча гудів блакитним полум'ям. «Може, хтось іще хоче це на собі випробувати?» Люди герцога позиткували, розвернулися і втекли геть. Добігаючи до стіни дійсності, вони зникали. За стіною не було нікого. Гостей також. У справжній дійсності в залі було порожнє і темно. Всередині півкулі, що меншало секунди, їх лишилося четверо. Морд підійшов до гострорізи. «Що скажеш, у мене тут десь було заклинання? Забудь! Якщо я зараз застосую тут магію, нам голови позносить. Ця дійсність надто крихітна для магії!» Морд осів на залишки вівтаря. Він почувався порожнім і геть спустошеним. Якусь мить спостерігав, як мерехтлива стіна посувається ближче, він виживе поза нею, принаймні він сподівався, що виживе. Ізабел також. Гостроріз теж, просто не цей гостроріз. А от Келлі. «То мене коронують чи ні?» – крижаним тоном запитала вона. «Я мушу померти королевою. Бути одночасно і мертвою, і простолюдинкою неприпустимо. Морт Морд подивився на неї, ніби не бачачи. Намагався згадати, про що вона взагалі. Ізабел погреблася в уламках вівтаря і знайшла там помітно побитий і погнутий золотий обруч, оздоблений дрібними діамантами. «Це вона?» «Так, це корона», – відповіла Келлі, ніби от-от заплаче. «Та немає ані жреця, ані когось такого». Морд глибоко зітхнув. «Гостроліза, якщо це наша власна дійсність, можна тут все буде по-нашому, правда? А про що тобі йдеться? Призначаю тебе жрецем. Обери собі Бога». Гостроріз зробив Кнігсен і взяв корону із рук Ізабел. «Ви знущаєтеся!» – гризнулася Келлі. «Даруйте!» – втомлено сказав Морт. «День дуже важкий!» «Сподіваюся, я все зроблю, як належить!» – урочисто промовив Гостроріз. «Я ще ніколи нікого не коронував!» «А мене ніколи не коронували!» «От і добре!» – сказав Гостроріз заспокійливо. «Вчитимемось разом!» Він забурмотів якісь помпезні слова невідомою мовою – Насправді це було доволі просте заклинання для очищення одягу від бліх, та він подумав, якого біса щось вигадувати. А потім він подумав, божечки, та я ж в цій дійсності наймогутніший чарівник, буду ще розповісти онукам. І заскриготів зубами. Деякі правила в цій дійсності потребують значних змін. Ізабел сіла поряд із Мортом і взяла його за руку. – То як? – тихо запитала вона. – Час настав? – З'явилися якісь підказки? – Ні. Стіна уже була посередині зали. Її посування сповільнювалося під опором подій всередині. Щось тепле та вогке подмухало Мортові вухо. Він підніс руку і погладив хрупунцеву морду. «Мій старий добрий коню, у мене саме скінчився рафінат. Доведеться тобі повертатися додому на самоті», – сказав Морт, і раптом завмер. «Ми всі можемо повернутися додому», – сказав він. «Не думаю, що батько це схвалить». Заважила Ізабел, та Морт вирішив її не слухати. «Гостороріза! Так! Ми їдемо, поїдеш з нами? Ти існуватимеш, коли склепіння зійдеться!» «Частина мене існуватиме, так!» «Я це і мав на увазі», – сказав Морт, залазячи в сідло. «Але та частина мене, яка не виживе, воліє їхати з вами», – поспішно доказав гостороріз. «Я волію лишитися і померти у власному королівстві», – сказала Келлі. «Чого ви волієте, вже не важить», – відповів Морд. «Я весь диск проїхав із кінця в кінець, щоб вас врятувати, і вас буде врятовано, так і знаєте». «Але я королева», – заперечила Кель. Та невпевненість проступила в її погляді, і вона різко розвернулася до Гостроріза, який винувато опустив свічник. «Я чула, як ти промовляв ті слова. Я королева тепер, чи не так?» «О, так», – відповів Гостроріза миттєво а тоді згадав, що слово чарівника має бути твердим, як криця, і додав «І цілком чисто від бліх! Острорізе!» – гаркнув Морт. Чарівник кивнув, упіймав Келлі за талію і закинув її на спину Хропунцеві. Підібгавши поділ мантії, він зліз у сідло позаду Морта, а тоді нахилився і підсадив Ізабел. Кінь заточився, ніби скаржичись на перевантаження, та Морт скерував його до виходу і погнав уперед. Склепіння сунулось над ними, коли вони процокотіли залою подвір'ям і зрештою поволі здійнялися в небо. Перлистий туман густішав навколо них, до нього лишилося кілька ярдів. «Даруйте!» – звернувся гостроріз до Ізабел і торкнувся до гостроверхого капелюха. «Вогнець гостроріз! Чарівник першої категорії! Випускник невидної академії, колишній королівський упізнавач і невдовзі, мабуть, страчений! Чи ви бува не знаєте, куди ми прямуємо?» «О володіння мого батька!» – прокричала Ізабел проти вітру. «А я з ним знайомий! Сумніваюся, ви б такого не забули!» Хропунець відштовхнувся від парапету на палацовому мурі, напружився і продовжив набирати висоту. Гостроріз знову відхилився назад, притримуючи капелюх. «А хто цей добродій, про якого йдеться?» – прокричав він. «Смерть!» – відповіла Ізабел. «О, ні!» «Так!» «Он як?» Гостурій зглянув униз на далекі вершечки дахів і криво всміхнувся. «А не простіше буде, коли я зараз зістрибну?» «Він дуже милий, коли ближче з ним запізнатися», – виправдалася Ізабел. «Правда? А дайте буде така можливість?» «Тримайтеся», – попередив Морд. «Приблизно от зараз має бути...» В небі перед ними розчихнулася чорнота і проковтнули їх. Порожня ніби кишеня бідняка Бульбашка дійсності невпевнено поколивалася і вирішила стискатися далі.